i Maria, ni Rima, ni Sola que vam fer cap establia, que sapiguem ni Som Pimpilena, ni Anna Belé, ni Víctor Manuel, que són noms doncs, que solen sortir quan es parla de parella i món de la música, però la seva música potser sí que és de, de parella, però està feta evidentment d'un material ben diferent, un material que són així L'albre fa primer a baixar Estem escoltant una cançó que es diu Estiu. i Jo voldria saber si a la Maria, des de que et conec que és Estiu, és una frase maca que et va dir en pau. <laughs> em, em sap greu tancar la màgia. No? D'on ha sortit aquesta frase? Ara, la Clar. veritat és que no ho acabo de recordar, però sí, ho, vam, pensar, ho vam estar pensant. I vam dir, Tot i així, resum. tu vens amb bufanda i ell porta dos o tres jaquetes eh, de llana, per dues cremalleres seguides, Pau. És que li agrada molt aquest xercei. Eh? És a dir, que jo no sé si estiu-estiu o és des de que us coneixeu. De fet, eh, el vostre projecte musical es diu UMA, que és el final de Pau i el principi de Maria, un projecte musical que dieu que està fet de nostàlgia natura i fet a casa. És així? Sí, mm -hmm. que sí, és el sí. final de, de Pau i el principi de Maria sense cap metàfora, o sigui, jo no estic acabant rei i ella no fa temps que ja ha començat eh? sí, sí. <ríe> és una mica la intersecció dels, no. dels dos noms no? i això que deiem que està fet amb i amb natura i fet a casa és que de fet mirant els crèdits del llibre hi surt molta gent que es diu Ballver jo no sé si realment són eh, personatges del teu entorn que s'acaben batejant com Ballver o és que tens una llarga família de, de cosins o germans sí. que també són músics la, la segona, la segona opció. Els Ballver són, són molt prolífics. No, la veritat és que sempre m'ha agradat fer les coses amb, amb gent amb qui confio amb gent amb qui hem tocat des de petits, no? I sempre, bueno, la família Ballver, diguéssim, som quasi 30 cosins i tots toquen instrument i, bueno, sempre ens hem ajuntat d'una manera d'una altra i a l'hora de fer coses, doncs, amb qui mantenc millors amb la gent amb qui porto molts anys tocant i, i, i he col·laborat i, i, a més a més, mmm, em coneixen, no? Diguéssim, llavors, qui millor que fer-ho amb la gent amb qui tens confiança. Recordem als oients que la nostra pàgina web i que té fm.cat, a part que els veureu per la webcam i veureu que un divendres a la nit estan aquí en directe i hi ha fotografies també penjades, però hem posat un enllaç a la vostra pàgina web on mm. hi ha també aquest disc penjat que es pot descarregar, a dir, que totes les cançons que estem escoltant aquesta nit, doncs... Eh, es poden descarregar sí, de des de fet, la vostra web d'aquí unes setmanes aquí una setmana, sí, sí, perquè avui la Virgili havia provat i deia que, que li costava <laughs> serà... sí, no? sí, sí. No. la idea era fer-ho al principi però al final la, per... la gent ens va demanar que, que fessim una edició amb CD sí. perquè hi ha gent que encara no s'ho creu si, si no és un disc, que allò és un disc i llavors vam fer unes quantes còpies i vam dir, bueno, fins que no en unes quantes no, no els regalem perquè si no les, ens les menjarem amb patates. A través de la web es poden comprar aquestes còpies. Sí, però res, d'aquí un parell de setmanes així ja, ja el donem gratis. Doncs vinga, que s'acabin abans aquests eh, que es poden eh, comprar... També a la web hi ha una descripció molt maca de la vostra música que diu que és una música petita i màntrica, que lopegeu instruments i, ve, i veus a temps real i després tot això ho dispareu i canteu per sobre. Evidentment, jo ho he explicat així molt ràpid, però és una mica el procés de, del que vosaltres feu quan feu aquestes cançons. Sí, de fet les vam composar pensant amb aquest sistema d'anar gravant els instruments un darrere l'altre perquè en principi per fer... Concerts, doncs, ens basem en un pedal lopejador del Pau. Sí, aquests que surten aquí a la <laughs> nostra pàgina web, web, no? Sí, sí. Tots aquests que, cables que, i llums. Que és una putada que ens vam posar, com allò que deia el Last Country a, a cinco condicions que és que va dir rara, que deia això, no? La seva tesi era que quan et poses una putada o un impediment a, a l'hora de treballar una, unes condicions, que no puguis fer el que vulguis, unes premides, acaben sortint coses més interessants. Precisament perquè t'has de no fas el que ja saps sinó que t'has d'adaptar no? i en aquest cas doncs ens vam posar aquesta, aquesta maquineta que el que fa és que tu hi vas entrant coses i es van quedant gravades i pots anar entrant de noves i parar-les antigues etc però clar això et fa que sigui una música repetitiva diguéssim. no pots fer masses parts diferents sinó que és la mateixa part que va desarrollant-se i, i va baixant no? Això vol dir que potser hi un altre UMA diferent No ho sé, de moment UMA ho estem portant en aquest sentit perquè ens, bueno, a mi particularment soc un, un malalt dels loops i la Maria també va estar d'acord, i, i al final... És sí, síndrome -se. d'Estocolm sembla, <ríe> la Maria. De fet, és que, clau vosaltres, jo no sé si existeix algun making-of de quan us tanqueu a gravar o assajar, de fet, a gravar en aquest cas, perquè tu toques el piano, el carrilló, la melòdica, el zeremini, tu també, guitarra, bateria, acordió, molts, molts, molts instruments, i, clar, després en el directe, doncs, suposo que és veu i els sí. pedals. Hem d'estar a punt, eh, no, no, a punt de, fet, de, de fet... gravar un assaig, sí, perquè el vam gravar un... l'àudio i vam dir, hostia, fiquem una càmera perquè serà molt maco i mira al final. Però, no però ho en direct és fem igual, o sigui que, que ella està rodejada de pues carellons melòdics i el xilofons, no sé què, el piano i el micro, diguésem. I jo tinc pues, un tros de bateria, la guitarra, l'acordeó i aquest pedal el que permeteix això, que jo ara agrafo l'acordeó, toco quatre coses i es queden allà repetintse, deixo l'acordeó mentre ella ja toca el xilofon. O sí sigui que ho toquem tot igualment i en directe, que és, és la gràcia, no? Lo que passa que és tan complicat que de moment encara nos hem de. Sí fet al si discó. No, i ara diferents <laughs> també, per exemple alguna alguna cosa que podem canviar perquè quedi millor sempre i això sí. no és igual que el disc farem diferent, però sí que en el directe tocarem tots els instruments. Ja tenim espectadors, eh? Tenim espectadors que crec que venen dels Estats Units. Sempre s'aturen molts, molts estrangers aquí al no, el cabaret avui, avui elèctric. Eh? Avui, japonesos eh, que fan fotografies. Els japonesos són els que més fotografies fan. Hem de dir que ho, veu, ho heu gravat a, a casa d'un, a casa de l'altre, i amb un indret que es diu la Guàrdia Pilosa. On és sí. aquest lloc? Allò de les cadires que he dit. Això no es pot dir. Això és un lloc que si el diem vindrà massa gent i és massa massa. El, el camp, que és una no, de les vostres un, excepcions. És, és un poble, dig que la meva família i una quanta més gent pues, tenim al mitjà d'un turonet i no hi ha ni, ni ajuntament ni botigues ni, ni res, no? estem allà molt tranquils i és un lloc on bueno, des, des de sempre jo he passat els estius i, bueno, és un, és un, la Guàrdia un de Pilos és com una república independent dels Llamàntols, Enzel, em sembla <ríe> és Bueno, no... de fet és l'Alta Pallòfa, en realitat d'Estanislau Verdet És que no ho hem dit, però clar, el Pau Vallbeth té un altre ego potser el coneixeu pel projecte d'E d'Estanislau Bardet, però fruit d'un any de relació amb, amb la Maria Coma i per això tota aquesta conya que fèiem al començament d'Anna, Belén i Víctor Manuel en versió doncs, llamantoliana i llegística. doncs heu fet aquest disc no? dona per molt no? un any de relació vostra Sí, no. sí, és que som poc aficionats a perdre el temps, i llavors, bueno, el temps lliure el dediquem pues, fent coses d'aquestes, i això no, és, no, no, no ens guanyem la via d'això, sinó que això és el resultat del temps lliure, i, i bueno, és és guai que el, que el temps doni per fer coses com aquestes. De fet, nosaltres, almenys jo personalment, penso que el bon gust es troba amb el saber també controlar la, les tecnologies, no només en, en el que feu amb la música amb aquests loops que comentaves, Pau, sinó que vosaltres us feu els, els, els clips, els videoclips que pengeu, també una mica el disseny gràfic, és com allò, a casa tenim com un petit laboratori i ens fem una mica, doncs, la imatge gràfica, musical, sonora, com una pel·lícula sense, sense moviment, no? que l'has de fer tu en el cap. Exacte, a més a més crec que, que arriba un punt que, que si no t'ho fas tu no t'ho farà ningú, I més amb un projecte com aquest, que bueno, com la cançó que estem sentint ara jo no ho pagaria ningú, no? i també ens han fet la web i bueno, ho fem tot una mica, també és això que dèiem de home és fet a casa. No? I jo crec que també és, és aquest, aquest punt d'humilitat, de, de, de dir, bueno, no és la millor web, ni és la millor disc, ni sona com el del Peter Gabriel, però potser per això tot sents més proper també, saps? Vull dir que si són és tot perfecte, potser seria més fred i no no t'agradaria tant. Vei reiviquem el piquet. Una poma. Durueta, una poma Va mirar en fora i ja dies que encamaré, et dono un altum, ai no. Porque la casa és la. Ella diu. Ah. Va. Ah. Vols saber o lèixer del campionat, bé. L'otra no ves bé. De fet és que és un llibre, clar, hi ha aquesta història una mica íntima, de que és un, una criatureta vostra, sincerament, vull dir, no sé si mai tindreu fills, però que n'és un d'una manera diferent i fins i tot amb amb troballes, com aquesta que crec que és la veu teva Maria sí. quan tenies 3 anys que et van enregistrar, no sé per què no sé si el teu pare o, o sí, no sé, no sé amb qui estàs però sembla que també et vol fer cantar una cançó i tocar el piano, no? No, el piano, bueno, això és el que hem gravat no, nosaltres aquest, aquest xilofonet o pianet Sí, però ell, sempre, ell diu alguna cosa de com canta-la, no sé no què canta, canta. Sí, ja sí, em volia fer cantar una cosa i ja volia cantar una altra I que bueno, no estaves com malalta o... sí, sí, us sentit bé No, bueno, és un caset que vaig retrobar que va fer molta il·lusió perquè de qualsevol dia que jo devia tenir 3 anys perquè ni m'en me recordo. I res, el meu pare em gravava a mi parlant i i allà cantant, intentant que cantés. També vens d'una família de, de pero... músics. No no tan exagerat. No, a veure, el meu pare toca la guitarra i tal, però no no. Aquesta cançó és un, un petit homenatge a aquesta nostalgia, no? no només és per un homenatge a la infància, sinó el record que et queda a la infància en aquests casets, no?, que és, és, és brutal. Jo en tinc molts sí. i no els he trobat i doncs, <ríe> em va fer molta raó, el segon <ríe> disc ho farem un meu. <ríe> Li sap creu. <ríe> cançó és una miqueta d'ànims eh? tot anirà bé, sí. no pateixis més hi ha hagut en algun moment d'aquest projecte o d'aquest any que semblava que no sé, que faltaven aquests ànims i la cançó us els va donar no, més, o... una, una cançó per, per, per donar ànims a, a tota aquella gent que no els tingui no? Bé, tots, tots n'hem necessitat en algun moment i, i, bueno, és que com era el molt missatge nostre, aquest no? que escolti qui l'escolti jo crec que t'arriba una mica d'apoi de... amb el que necessitis és jo crec que jo he, tot estem igualment sempre, no? Llavors és que sempre és, hostià, pues va ah, és punt no. que falta. No, però mai mai estàs perfecte. Bueno, si estàs perfecta, perfecta. Ja deixo desculpes aquesta entrevista i Home espai. ara ho estem, no? Sí o què? Sí, aquí però vinc, dins, sí. sí. Que, jo crec que, que quan que a... sortim a fora tenim problemes, però, a, però aquí dins. Però com, com éssers humans imperfectes, sempre hi ha un punt de dubte, no? I una cançó que no estigui, dient, no, tu tranquil que tot anirà bé, hostià. Sempre ajuda, no? I era aquest punt de di, hostià, pues mira, amb... ens ligava una mica amb el rollo aquest duma. Doncs uh, portem una bona estona parlant d’uma i a molta gent potser li han sonat, a d'altres potser no, però jo crec que si escolteu això que sentirem ara, sí que sonaran. El contenidor groc que hi hem de posar? Ai, ai. el groc que s'hi posa? el clàssic el, i Albert? el verd? el verd al vidre Molt bé. han fet els deures, fet els deures. <laughs> i és Hola, que aquesta hi hi hi cançó que és la cobra al disc es diu Afecte domino i que de fet té un punt així una mica Daniel Elfman eh? una sí, miqueta Tim sí, sí. Burton ja sí, sí. ho diem i ara guai per això com es diu l'altre? Alientirsen aquest té un punt de mescla entre els dos doncs ha servit per aquesta campanya d'aquí aquí reciclem que no sé com ha anat això Bé, bueno, els fes aquí, em sembla que els heu tingut sí, aquí, l'Agnès, no? sí, eh, jo els hi faig de productor, quan, quan no faig ni coses maques ni coses lletges, sinó que faig de productor i prou. Eh, som amics jo amb el Carles, que és el guitarrista i el, el compositor, i l'Agnès, bé, bueno, l'he conegut fent-li els discos, no? I, I ella és publicista i estava fent aquesta campanya, bé, bueno, els hi va, van fer un concurs i ella, per presentar-ho, va dir, hòstia, puc ficar aquesta cançó que m'entre bé, perquè ella es veu que és molt fan d'home i vaig dir, home, i tant, vam parlar vam dir, sent reciclatge, a més a més, si fos, jo que sé d'Adelgaza, doncs pues potser no ja. però en aquest cas... Mira. No fa, no fa tant lleig ventres a la publicitat, amb això està bé I, i, però no sabíem si sortiria com una maqueta no? i al final li van agafar la campanya i mira, es va quedar i ens ha anat, sembla que sigui la campanya de treure el disc i es fem sí, l'anunci. Sí, no? sí, sí, sí, tot ha anat ben rodat això crec que serà un efecte domino eh? ver, sembla que sí Espere. Sentim aquests cants de sirena, que són de la Maria, evidentment, i un rellotget més endavant sí que es va sentint la, la veu del Pau. És una cançó que es du 26, tu n'has fet 26. Sí. I no sé, com, com portes això del pas del temps? No, jo molt bé. Jo de fet sempre, i està pendent a la llista de temes pendents la Verdet, una cançó que... <laughs> Jo sempre dic que em vull tenir 40 ja d'una vegada que estic fard de ser jove I anirem venint a poc a poc bueno, Quan tinguis però... 40 també estaràs jove no, una, ja una manera de dir-te que, que, que a mi el pas del temps no, no, no el veig com una cosa negativa no? És el, el contrari que els altres Jo no el no tinc, no? ja sí, està sí. tranquil i tenir el meu pis i tenir tot ja. d'anar- Tal com estan les coses no, no és garantia que els 40 es puguin tenir vale, pis de propietat eh? ja. No, però gràcies al reciclatge ja... no, no, no sé això el pas del temps era una cançó que vaig pensar mira Volia explicar-ho no? una mica, tot aquest, tot aquest temps que ha passat fins ara i ha arribat aquí en tinc 26. No? Tampoc era parlar del pas del temps, sinó de... bueno, de, de viatge, no? No sé. Tampoc. I aquesta és una cançó bastant animàtica. Marçà, podem escoltar el track 12, oi que sí, Marçà? El tenim per aquí El 12. Bueno. A la nostra pàgina web hi hem penjat algunes fotografies vostres i aquí està el Pau gravant amb una samarreta que descordem, descordem que se senti aquí les cremalleres, que portes la mateixa samarreta I és, sí. i és una que té molt a veure amb la cançó que estàvem sentida eh? És que esteu obsessionats, amb sembla <laughs> Amb, amb la sèrie aquesta de Lost, Perdidos? Sí, amb moltes sèries, però Lost és... És la millor. Que... Jo, fet, he Ara ha no sé tornat, la cal... quarta temporada ja estem, hem tornat a... Heu vist ja, algun episodi de la quarta? Sí, no, tots. Tres? Sí. Els tres que s'han pogut veure? Ahir ja va sortir el, el 3 a les 6 del matí i a les 10 del matí ja l'hem vist. Carau. Som malalts totalment. Quina obsessió. I escolteu, aquesta cançó jo he flipat perquè és la lletra Mu, que és una lletra de l'alfabet grec, i a Perdidos existeix un codi sí, sí. i és veu que si escrius aquest codi apretant a l'alt et surt aquesta, llet aquesta lletra de, de l'alfabet grec I jo penso, sí. però a veure, què va passar? que tenieu un bolígraf o una regla o una capsa que es va caure sobre de l'alt no, no, no, no. i vau escriure el... o què? perquè no, clar, no. com us ha sortit les, les el muquet? el pau és el més malalt de i connecta les webs això són els guionistes que, que, que apretant el codi aquest surt el codi asti sobre el, el símbol aquest llavors els, els guionistes van adaptar aquest codi al codi de la pel·li. Existir, però perquè això. els va bé per l'argument. L'argument, no? diguéssim, ara no el però té a amb una illa i sí, Mu sí. és una illa mitològica, no sé què. Quan vam descobrir això vam fribar, eh? Jo ja tinc la, la pell de gallina, eh? Jo començo a tenir la pell de gallina. Per aquells que no hagin vist, deixin d'escoltar Uma i vagin a mirar perdidos, que és sí. molt millor. <laughs> en aquesta mú se sentien unes boetes de nens, jo no sé si aneu amb una gravadora pel món sempre? Bueno, ara sí, aleshores no i... La porteu a sobre? Sí, ara sí Bueno, avui no, però sí, sí, tinc una sí. gravadora molt Doncs molt us presento la Montse Virgili, bona Hola, nit, benvinguda que és una persona que també sempre va amb una gravadora ella sí. els divendres fa més o menys de persona normal, sí. però els caps de setmana espies Espí. Una, una, Espí una dona que sí, viu a sí. l'altra banda però això, si no de la diagonal el... sí, Si no escolteu els dilluns el programa no podeu saber Ella la dona de la finestra que és una veïna que està aquí davant de la Diagonal i quan la, ella surt de casa, la Montse surt una gravadora i li, li grava converses i històries d'aquestes. Això, els oients que no hagin estat mai cap dilluns al cabaret, que sentin la dona de la finestra. És espionatge l'oufile. Sí. La cosa és que També està plovent aquí... També és l'oufile, Està plovent aquí el cabaret elèctric, sí? en, en primícia podríem dir, perquè no plou a cap altre lloc de Barcelona, com a mínim, però aquí està plovent perquè estem sentint aquesta cançó que es diu Nocturn número 1 de Chopin. Ara ja no, ara hem canviat, però la sentíem. La cosa és, és igual, ara bé massa, massa, torna a posar... La la També, la pluja, eh? ara ve la part una mica d'apratamenta o sigui, ara la, la Txell ha fet la part de bona nena i tal, Esclar, però jo com que em dedico a l'espionatge industrial no tinc tantes manies i llavors les meves preguntes van una altra, per una altra banda va molt bé, Uma, Pau i Maria d'acord ara, de què va la dir? Us volíeu fer els suecs? penseu que si fóssiu nòrdics us aniria millor? de què som, va això? som guais jo reivindico el lleigisme no? I, sí. i, i aquí reivindico Pues la, la al contrari, si es tenís l'obra de criticar fashions aquí són fàixons aquí... és una mica rotllo com música islandesa però, eh? però una cosa, amb islandès no sé com sona però en alemany és UME <ríe> jo no vull dir res però aquesta dièresi ho complica tot Dius, jo, eh, aquesta es diu que és la primera peça que li va sentir tocar a Maria Sí. I és veritat això, aquí tot, no, no? va començar tot. Podem tocar uns violins o no? No, no, no, no, no. És això, És però... molt tímida i fins molt endavant no, va, no va tocar davant el meu grup. Ara no un concert que ella tocava no sé. No, no, xopent. no, però no, sí no. uh -huh. Però sempre li feia cosa i un dia vaig sentir la togueva, vaig flipar <ríe> i la, la discogràfica que teniu es diu Error Error Lo-Fi. La pregunta és si un error del Lo-Fi. <ríe> pues la veritat és que potser sí, perquè sí. Sou el... la tara. La tara? diguéssim que som bastant, jo crec que escoltant-ho som bastant diferents del que fan sí. i que està molt bé eh? no ni una cosa ni l'altra però sí que potser som una mica raros potser els anímic també tenen una mica a veure amb nosaltres jo he fet un homenatge al track número 5 de sí, no? uh -huh. granja d'animals sí. i abans no m'acabat de quedar clar perquè no ho respos allò amb la fermesa que us consideraria vosaltres dos, recicleu? Sí. Digué ho ara, sí. ara. Sí. ara. Sí. He fallat amb la pregunta, però, sí. A mi m'ha semblat sospitós eh, quan he preguntat contenida, no, que això és una cosa. No. baixa el Pau des de cobreria. És que, jo el que no no. des del balcó, no? Ja ja et veig. Ja el veig molt gentil hom al Pau, eh, sí, sí, que no s'ons espallen. Eh? Maria que no s'ons espall que a partir dels 30s ens eh? Ens podries... Uh... Abans no te'n recordaves, o et fes la sueca també, ja quan eres petita, quan tenies 3 anys, però te'n recordes de la cançó que està de la pometa? Ens podries cantar un trosset? Ui, <laughs> <laughs> aquí els tres d'autò, me la eh? Ai, sí, no? Home, um... no, no et preocupis, no et ningú. <laughs> quina, quina és? Perquè n'hi ha la dos, la la ja la de la pometa. És que la de la pometa de és volant, no sé què. La d'una que... poma, i l'altra que és... Aquesta, aquesta. Te prometes, te pomer, ah, no, aquesta ja ens la sabem Però la primera, ja està, la primera... Ja No us ja està sabeu? Està <laughs> sí que no sabeu el, me pegar, no, el meu poble no ho feia en infància Nosaltres jo no, no, no. Sí, sí, sí, Estàvem ja a repartir <laughs> uh, uh, la, la, la veritat és que La Grisalda aquest... diu que ella sí que va tenir infància sí? I que aquesta de la primera també s'ha de saber Maria, tu Al meu poble hi havia prècids Tinc orígens Jo he nascut Barcelona Però Mallorca la mare a Mallorca i el meu pare a Aviam. prop de Berga aviat són del nord, nosaltres no, sempre Catalunya Nova no, no ensenyaven, no, no, res, no, no, no, no, ensenyaven res allà i a mi em fa gràcia perquè aquest d'allò també és una mica com l'hola, no? I sabeu que sabem que us dieu un miau entre vosaltres que aneu cantant Rodolfos espera, expliqueu què és exactament això si no és porno eh? perquè si és porno no, no, no. no ho no ho vull saber, al si és porno ho volem saber no dit que eren no, s'entrada la i tal. Rodolfos eh, són els gossos els gossos de l'Estanislau Verdet que és aquella raça ah, que és el goss més llet del i ens vam proposar un dia que quan em vaíssim pel carrer li aniríem a dir alguna sempre i al final sempre ho fem. Avui es un oi. Avui... Avull me un I què li diu, Rodolfo? Bueno, jo, el Valori fa argonya, no, no sé. cosa <laughs> encara, eh? Que li digeix no? que s'hi ha descobert que al contrari del que pensàvem, quan li vas a dir algo al gos d'algú, aquest algú no se sent molest, sinó que se sent super orgullós de que li sí. digueran algo. És com a que la criatureta. Exacte, ha sí, perdut sí, sí. la, la pau després d'això. Vam a Santí Blanc. Vinga, va. Que té un videoclip que ha acabat novembre al Roc de Luxe, eh? No, no, sí. sí o no? Sí, sí, que és Blanc? Blanc, No era verd. era per hasta el 3 La cosa és que aquí a la cança diu ja mai més estaré trist pensant en tu, però el més important de tot és ja mai més estaré trist pensant en mi. I a mi això m'ha recordat aquest tema de paràlisis permanente. Me <laughs> miro en el espejo y soy feliz y no pienso nunca nadie más que en mí y no pienso nunca nadie más que en mí que ho tenien superat, no? Això és una fase de després. No? Veu llibres sí. que no entiendo més que jo. Escolteu, escolteu, escolteu, <laughs> escolteu un, moment, un, un moment, que, atenció. Escolta cintas que he gravado con mi voz. Escolta, cinta, si con mi voz. Casa, todo me da igual Yo no necesito ayer los pasos <hà> És la última cançó que em pensaria que compararien amb Blanca. Bueno. No, però això ja ja els que faiem la broma, perquè a mi sí. quan vaig sentir-ho, jo que he sigut, jo tinc un passat de shipunki, no? doncs, que quan he sentit això de Mai més estaré trist pensant en mi, em vaig a recordar d'aquesta cançó ja no penso nadi més que no sé en mi. I, clar, i aquí vaig veure que la Maria que ja no és tan bola de cristal que el punk eh? i el lo-fi ja van allò <laughs> sí, sí, sí, que... Que... escolta, si els han de veure en directe aquesta gent ah, no sé jo, us podrem veure algun dia en directe dia ens... ara ens que que sí. En directe, sí, home, sí. això és un luxe no, aquí, tocar, no jo penso que són un holograma no, no, no estan a la illa de perdidos però hi ha algun concert potser a la vista estem, ja es veure a la a, web estem començant a assajar, bueno, començant fa dos mesos que estem començant a assajar però això dels paddles aquests són són tan raros i tan difícils que hem de, estem, estem, Boys, que estem dir, allà fotent la coreografia un dia vam muntar-ho tot i vam estar una setmana és una tela, és com una espècie de robòtica i, i mentre ella toca jo ens està portant aquest botó llavors ens hem de d'aprendre com la coreografia eh? sembla una mica aquell joc que em jugàvem de cap, petites eh? que eren uns colors i que anàvem posant braç dret al vermell braç groc <laughs> al blau no? sí. griselda tu que saps dos, tot els enredos sí. sí. doncs sí, diguéssim que la intenció hi és però fins que no han surti bé tot no ho farem tampoc doncs, podem vindre a tocar aquí el cabaret quan vulguin sí. un cop ja tinguin el merchandising aquest muntat sí. <ríe> tot el seu temps amb uh. samarretes eh? allò en plan passo o no però, saber, samaret, anem amb samarretes de perdidos els concerts sí. o els de llet ho posarem aquí també a través okay. de, la, de la càmera web ho podrem gravar al Youtube però si més no d'aquí un parell de setmana si encara no heu comprat el disc doncs aneu a la pàgina i, i baixeu-lo o escolteu-lo el que sigui, a la Maria Coma i el Pau Allbé moltíssimes gràcies per venir aquesta nit al, al cabaret elèctric i acabem amb aquests escarbats que a mi m'ha agradat moltíssim aquesta cançó i està molt bé